Помовчав. мовчав. й справді, що? Що це дало би, якби він знав, що Уласія Джуряка три дні тому забрали з його території без його відома? Юріано, признайся мені по правді. По правді, скажи, Уласій має щось з ними, чи ні? Але для чого він це питає? Та ж вони все знають. Вони знають, що Уласія, кажуть, не має ні дві, ні три, ні з ким нічого. На макове зерня ні з ким нічого немає. у ласій має діти. «Діти, – його вороги, – каже старий остріщак, – а інших ворогів немає. Уласій не винен, що у світі таке заколотилося, що й три розумні голови не зроблять порядку. Уласій має цапіну і сокиру у руках. Він їх не підніме ні над чією головою. Він цюкає дерево. Дерево цюкає». З дерева він живе, він будує. Дерево його годує, а він дітей годує. А ви, довгопол, просите признатися. Про що? Ви ж самі усю правду знаєте. Юріану, ти можеш говорити так, щоб я тебе чув? А що говорити? Видно, хтось обмовив, то й забрали ваші. Хіба чесного чоловіка у наш час тяжко обмовити. Власій будує усе своє життя. Хіба він винен, що тепер будує для колгоспу? А тоді ферми на чиємусь газдівсті будуються. Він цюкає підвали не для ферми, а там люди свої грунта віддали. А хто буде навидіти чи любити той цокіт? У ліс усі піти не можуть. Це я вам кажу по-правді. Багато чого не пускає. Але ліс не для нас, уласім. Як би теменно ми вас не любили. Вона чула, що вже не може спинитися. Вона ж у пропасть падала і не вбилася. Що їй більше зроблять тепер? Коли її чоловіка відібрали такі довгополи і довгоруки. Добре, сказав граб грабна Василія, царство небесне. Дістали, дістали й його. Юріано, а ти не боїшся мені таке казати? Боюся. «Боюся вас, Довгопол, але ви хотіли поправді знати, а це правда. Ви також цю правду знаєте, бо знаєте коляду, а як знаєте коляду, то й нашу правду знаєте». «Я називаюся Леонід», – перебив Юр'яну, але вона не зважила. «Я вас боюся, бо ви можете і мене від дітей забрати, як Різунів, Поповичів, Шпетків. Забрали ви усіх, можете забрати». Цю товарницю, і ростоки, і вижниці, і усей світ. Але вам легше від того не стане. Так, я прийшла просити за власія. Так, я вміла, я й прийшла. Я не вдала вам. То вибачайте. А як можете, то поможіть. Він винен. На вас люди серце не будуть мати, як будете карати невинних. І так уже серце ніхто не має. Навидіти вас тут ніхто не буде, бо немає за що. Скільки тобі років, Юр'яну? Тридцять вісім. А оскільки ж ти заміж вийшла, що онуку маєш? О півп'ятнадцять. Така ми була, що лицем коневі до хвоста сіла, як їхала до вінчання. А тепер панську голову маєш. Ой ні. Відколи ви у нас запанили, тут уже ніхто панської голови не має. У швидким часі тут усі безголові будуть. Час такий, безголовий. Юріано, я маю стільки ж років, як ти, але у цьому світі вже нічого не маю. Так що ти не плач. Іди додому і мовчи. Буде завтра у Ласі й дома, даю тобі слово, але ти йому мовчи. Оце поговорили з тобою, і забудь, що казала і про що хотіла сказати. Ні з ким ніколи про таке не говори. Ти мудрий, як Соломон. Чула про Соломона? Чи ти мене не слухаєш? Я вас добре чую, довгопол. А про Соломона Біблію читала. «Я називаюся Леонід Юр'яно. Іди, діти чекають. Та й не здорова ти, іди». І він майже витурив її з кабінету. Уночі з Юр'яни бухнула кров. Бухнули ріки крові, кров не ставала. Так що, коли вийшов з вижниці у Ласій, Юр'яна заледве впізнала його. Лиш запитала білими губами, «Уже по всьому?» Уже по всьому. Вона хотіла спати. Боже, як вона хотіла спати. Лиш по перших злогах було так сонно і зовсім нічого не боліло. Вона би заснула, як умерла. Так їй морить. Але добре, що вже є у ласій. Били дуже. Били. І пальці у двері клали. Клали. Наговорив хтось на тебе у Ласію. Наговорив. А що хотіли? Уласій мовчав довго. Так довго, що Юр'яні здалося, ніби вона проспала цілу добу. Того, що вони хотіли, навіки не буде, Юр'яно. Навіки. А ти слаба, жінко. Слаба. Фельдшерка Дуся, що третій раз за день прибігла до Юр'яни, тепер квапила Павлінку збирати бігом маму до вижниці. Там ще їй могли помогти, тут вже ніхто. Правда, вечоріє, але буде конвой. Зараз довгопола повезуть до вижниці. Також кров'ю стікає. Йому вже не знати, чи хтось поможе. Його повезе сам Дідушенко». Добре, що якраз був у селі машиною, бо під водою страшно на ніч везти, та й трясло би дуже, а довгополові треба спокою. Дідушенко, може, і не захоче Юр'яну взяти, але Дуся буде просити. Шкода такої жінки, та й дітей стільки, так по-дорному у глину може піти. Хоч би раніше звернулася була чи що, а вони ж гуцули тут горді, до фельдшерки москальки не дуже поспішають, бояться, що кров їм затроїть. Як їм розкажеш, що вона їм добра хоче, для неї, що довгопол, що джурячка однакові, у досі фронт за плечима, блокада. Вона знає, що кров не має національності. але це не так просто розказати тим, хто розпалений ненавистю до тебе. Дусі також є чого мати зло на цих людей. Страшну рану зробили її гірські люди, а з іншого боку.